Хлопцеві пригадалися осінні мряки тумани десь біля тиси. Довгі-придовгі ночі, багнисті темні поля, хриплі команди, що глухо тонуть у сивому мороці. Там навіть звук власного голосу, обважнілий, наче відсирілий, падав за кілька кроків від тебе. А зараз як лунко та дзвінко навкруги, що то весна... Здається, Маковеєві, коли б він оце заспівав, то почули б його аж на самім Дніпри. По голосу впізнали б дівчата. Наш Маковей десь на Дунаї співає, а ворлик чути. Тим часом на заході сонце невтомно зводило свої величезні сяючі будови, ставило із золотих хмар золоті міста з вежами, соборами, кучерявими садами. І все те світилося зсередини, весь час мов, розжеврювалося. Ви бачите місто у хмарах, схвильовано гукнув Маковей товаришам. Дивіться, яке воно золоте, розкинулося у хмарах палацами, баштами, садами, а між ними хвилі, хвилі, хвилі, як прапори. Пливуть, перегортаються, летять. Видовище захопило всіх. Однак незабаром з'ясувалось, що кожен бачить у тих химерних будовах своє. Хомі вважався золотий величезний трактор, що піднявся дибки над усім заходом. Роман запевняв, що то велетні ковалі стоять з молотами над дровенним ковадлом і щось кують, а Маковей наполягав, що то таки місто. Ну, як ви його не бачите? Хто знає, може, то Прага? Мо вона й справді золота. Широко, бентежно відкриті очі горіли йому райдужним переливом далекого неба. Там десь нас чекають. Сонце зайшло, степові озера згусли і стали на якийсь час темно-червоними, мов запеклися. Прозорий перший туман злегка засивів по вибалках, рясно всипаних горбиками підземних кротячих поселень. Позаду в колоні хтось радісно закликав товаришів, щоб глянули вгору. Високо над військами пролітали на північ журавлі. Бач, як дисципліновано летять. Визначив задерши голову хома. Навіть дистанцію зберігають. Таршинуватий Хаєцький почав на провесні. Полк тоді саме наступав у горах північним берегом Дунаю. Безлюдний, похмурий край. Голі шолами сопок, темні масиви лісів, урвища, провалля, розмиті зливами дороги, несамовиті гривасті потоки, що розбухали з кожною годиною. Противник відкочувався крізь гори за грон. Висаджував у повітря за собою мости і місточки, забивав стежки завалами, мінував, зависаючи над ними скелі. Головний тягар наступу в ці дні виносили на собі сапери. Всі підрозділи допомагали їм. Мало не кожний піхотинець ішов уперед скайлом або сокирою, мов будівничий. Доводилося щодоби форсувати кілька водних рубежів, настеляючи для артилерії і важких обозів свіжі мости в таких місцях, де їх не було споконвіку. віку. Дощі прали нещадно, гуляли в сивих ущелинах водянисті холодні вітри зав'юги. Однак молода провесінь з кожним днем все відчутніше нагадувала про себе. Навіть у негоду крізь хмари Соталося стільки високого світла, що повітря навкруги здавалось не сірим, не похмурим, як восени, а майже білястим, променистим. І обличчя бійців, блискучі, вмиті, насічені дощами, здавалось, були весь час злегка осяєні звідкись невидимим сонцем. В горах майже не було населених пунктів. Лише коли неколи траплялись траплялись убогі селища угорських та словацьких лісоробів. Гвардійці не зупинялися в них ні ночувати, ні перевзутись, ні відпочити. Доводилось минати їх, несучи далі в набряклих шинелях воду численних гірських потоків, форсованих в брід. Не вистачало фуражу для коней. Старшини, даремно обгасавши навколишні безплідні місця, нарешті мусили видавати коням, як і своїм гвардійцям, раціони розкислих сухарів. В такий час Іван Антонович Кармазин одержав розпорядження відкомандирувати старшину Багірова в полк. Цього разу Антонович не міг навіть нарікати, що його, мовляв, грабують, що в нього забирають кращих людей. Навпаки... Антонович і всі рота проводжали Васю з задоволенням, адже він йшов до прапора, адже честь виявила на йому. Це була честь для всієї мінометної. Старшинські справи за наказом Антоновича прийняв Хаєцький. Вася передав йому свою польову сумку з ротними списками, коня і товсту плетену на гайку. Гриміла наша мінометна. І гриміти буде, запевнили товариші Васю на прощання. А він, зібравши своє немудре солдатське майно, що вмістилося йому в кишенях, і, подаючи розчуленому хомі руку, весело заповів. Тримай, друже, кермо, не відхиляйся від гвардійського курсу. Легко було Васі сказати, тримай а воно, те старшинське кермо, виявилось досить таки гарячим. Попервах ледве рук не впекло на його мамі. Ще й досі була хаєцькому в помки та перша ніч його незвичайного старшинування. Гірка і повчальна ніч. Добре пам'ятав її і командир роти. Батальйон Чумаченка саме змушений був тоді затриматись над гірською норовистою річкою, Запаливши смолоскипи, добіючи в крижаній воді, роти наводили переправу. Деяким підрозділам, в тому числі і мінометникам, комбат дозволив короткий перепочинок. Нарешті можна було відіспатись за все. Розташувались тут же біля річки, під дощем, на кострубатому камінні. Закутавшись з головою палатки, попадавши хто де, Бійці швидко поснули. Мокрими купами тіл посплітались під возами, попригрівались під попонами біля теплих тулубів виснажених коней. А командир роти Антонович ще довго снував по своєму табору, перевіряючи пости. За деревами шуміла чужим шумом річка, метушились люди і смолоскипами в руках стукотіли сокири. Час від часу по той бік річки, в чорній глибині протилежного берега, звивались ракети, лунала коротка перестрілка. То батальйонні автоматники, форсувавши річку на казанках, вели десь розвідку боєм. Хоча Іван Антонович уже промок до останнього рубця, і здавалося для нього в такому стані має бути байдуже, де йому лягти, щоб перебити сон, Однак він усе ще вагався, ненаважуючись брьохнутися просто в мокву, як інші. А дощ суцільним шугом облягав усі навколишні ліси, темні кручі та висоти. Десь у темряві, біля вазів, хаєцький голос насварився з неслухняними кіньми. — Я вижену з тебе оті забобони, — гукав хома коневі, — будеш ти мені шовковим. І чого він досі товчеться, подумав Кармазин про свого нового старшину і, обережно переступаючи через клубки сонних мокрих тіл, попрямував на Хомин голос. Хома, звичайно, ще задалік пізнав Антоновича із характерного чвакання його чобіт і з того глухого покректування, з яким Антонович повільно спускався з горба Одначе вважав за потрібне зупинити начальство грізним окликом. «Хто йде?» Щось промимиравши у відповідь, Іван Антонович підійшов до подоляка в притул. «Чому досі не спите, Хаєцький?» «На посту у гвардії старший лейтенант». «На якому посту?» – здивувався Іван Антонович. «Хто вас призначив?» «Ви, йдете. я сам себе призначив». Старшині, звичайно, зовсім не належало стояти на посту. І хома це добре знав. В роті існував порядок, за яким на вогневій несли варту призначувані офіцерами бійці обслуг, а біля підвід старшина мусив виставляти ще окремий автономний пост із числа їздових. Несучи варту, вони водночас ще мали порати коней. Зараз на цьому посту Антонович несподівано застав свого висуванця. Вам права старшини відомі? Хома надувся в темноті, як сич. Відомі. То чому ж ви в такому разі своїх підлеглих повкладали спати, а самі стоїте над ними в ролі няньки? Якийсь час Хаєцький мовчав. Потім, набравшись духу, Затяг зі своїм повноголосим подільським виспівом. Товариш у гвардії старший лейтенант. Антонович давно вже помітив, що хома починає отаким манером співати всякий раз, коли йому чогось боляче і прикро на душі. Всі ж ми однаково не спали, і я, і вони, то чи ж мені ноги посудомить, вистоїти якусь годину. А не стань, одразу розмови почнуться. Спокійніше, Хаєцький. Які розмови? Звісно, які. Вась скажуть, як за начальнику ВАО, так уже і взявся з нас линви вити. Блаженки додому напишуть, все відрапортують вартіль. Взявся, скажуть, хома собакою на земляків. Іван Антонович слухав хомані скарги і диву давався. Хто це говорить? Той хома, який, ще рядовим, видирав своє право зубами, який самому генералові не попустив би свого ні на вершок. І ось тепер, ставши начальником, він раптом заспівав отакої, такої, мов би застидався тих широких прав, які були йому надані. То хай краще я самотужки всі лямки тягнутиму, аніж маю нарікання терпіти еге сказав Іван Антонович. Бачу ви, Хаєцький, погано зрозуміли свої командирські функції. Те, що ви солдата жалієте, це добре. Командир батько своїм бійцям і мусить їх жаліти. Але те, що їхню роботу ви хочете перевалити на свої плечі, це вже погано, бо хоч які міцні будуть плечі одної людини. Проте ніколи вони не витримають того, що витримають плечі колективу. Що ж це зрештою вийде? Відстоявши годину зарядового, ви потім звалите з ніг, задасте хропака. А хто ж буде за вас пости перевіряти? Хто буде виконувати ваші прямі старшинські обов'язки? Мене вистачить на все. Не вистачить, Хаєцький. Ніч крізь ніч звалитись неминуче. Вдень почнете дрімати на ходу, а я не даватиму, а я ганятиму нещадно і буду вимагати безпосередню вашу роботу, не за цього їздового, замість якого ви кони зараз порейте, а персонально з вас. І не питатиму, чи спали ви, чи ні. І навіть коли з них звалитись, то не пожалію, а навпаки, жорстоко за це покараю. Бо коли солдат звалився з ніг лише завдяки своїй власній необачності, за це його треба суворо карати. Погано, погано, Хаєцький. Подумайте, старше народи, Іван Антонович підняв палець у гору, гіздових стереже, Коней їм годує, а вони собі спляць нам праведників. Ну як це назвати, Хаєцький? Відповідайте Пані братство Подумавши, каже Хома О, саме воно А де, пані братство Де лібералізм Там уже не питай залізної дисципліни Там уже старшині на голову вилізуть А тому Антонович прийшов на грізний тон Відсьогодні наказую Вам, як старшині На пост не ставати